Можеш врятувати сина, а не хочеш? Камінна в тебе душа, і камінне в тебе серце. Тобі дорожчі партизани, чужі люди, а не кров рідна. Та ж Грицько вже ніколи не почує дівчат, їхній дівоцький клич не западе йому в обтяті вуха. А все ти винувата, Дарко, перед сином своїм винувата, і переді мною винувата, Бо я ж батько грецьків, а мушу чинити таке бузувірство І чиню не зі своєї волі Вони й без мене наругу над ним вчинять, як чинять над усім білим світом Егеш, мовчиш, ось грецько вже без ока Німецька сталь скільки очей скосила Не побачить життя, що для німецької сталі двоє грецькових очей Уже не бачить на обоє, вже матері своєї не бачить, Уже світу не бачить, Ніч настала чорна для нього. Це ти його осліпила, Бо тобі партизани в лісі дорожчі від рідного сина, Та не вже серце твоє не здригнеться, Та нервись ти до нього, Однаково не підступишся, То не я тебе по ногах б'ю нагайкою, То нагайка сама собою сіпається, Сама січа, ще говорити годин, Грицько, але мовчить, наче заціпило. То зараз йому по-справжньому заціпить. Уже не обізветься, вже тебе матір'ю не назве. Бо чи ти варта називатися матір'ю, коли звірі до свого плоду сердечніші? Та стій, не рвися, та його відкатів не порятуєш, а можеш порятувати, ще можеш поки нашому синові не дістали серце з грудей, щоб показати, щоб мати побачила серце свого сина, ще ж мати не бачила серця свого сина. А ти побачиш, а ти натішишся кривавим серцем свого сина, бо тобі, Либонь, не терпиться побачити його в руках катів. Бо тобі любіше глянути на серце свого сина, аніж сказати за ту банду яка не дає дихнути німцям, від якої життя немає комендантові Хорсту, яка й на мене чигає за кожним кущем на княжій горі. Тож, лютий звіре, дивися на серце свого сина, що воно живе в кривавих руках, і що воно здригається. А чому ти не осліпла від серця свого сина? Егеш, бийся головою об землю, їж сиру землю, Сховайся в землі, щоб не бачити такого. Староста, засядь вовк із поліцеями та німцями, поїхали машиною, залишивши криваве серце її сина в траві. А коли Тарка підвела знетямлену голову, то побачила приблудного рябого пса біля воріт. Хотіла скрикнути, а голос у неї сів. Лиш сапко так сапнула, а пес загарчав, вишкірівши зуби. Тоді й мова віднялася у дарки. Тоді обезуміла вона, з тих пір і не чує, до світу не говорить, і світ не говорить до неї. Жінки-мастильниці, балакуючи вже хату, змастили зсередини та з вулиці. Посідали за столом під ябленою, Полуднують о тим, що їм безумна дарка зготувала. Чорні гиндики вже з подвір'я подалися за ворота. Відворіт через дорогу до озера, пасуться біля озера. А ти не йдеш полуднати з жінками-мастильницями, бо не наробився. Ти надибав черепок, нагортаєш у черепок жару з плити і покрадьки несеш до старого напівусохлого дуба. Обертаєшся до мастильниць, чи не стеж за тобою, чи баба-килина за тобою не дивиться? І висипаєш жарості вуглинки в дупло. Потім іще набираєш у черепок жару в плиті. Знову в дупло висипаєш. І з дупла сатається димок. синьою хмаркою кориться, Надибуєш віхоть клоча. Запихаєш і клоча в дупло. Ще запихаєш всохлий бур'ян, тріски. Дим пасмами в'ється з дупла,